Lokviló, szombat este Leges legdrágább nyakiglábapó. Éppen csak, hogy megérkeztem. Még ki sem csomagoltam, de már égek a türelmetlenségtől, hogy megmondhassam neked, mennyire tetszik nekem a major. Ez egy csodás, isteni hely. A ház négyszögletes, körülbelül ilyen. És milyen öreg, legalábbis százesztendős. Van egy verandája is, de azt nem tudtam lerajzolni, meg egy meghitt, kedves erőcsarnok az előső oldalon. A kép nem nagyon hasonlít a valósághoz, mert azok a bodros valamik, amik úgy emlékeztetnek a tolseprőre, jávorfák, és azok a tüskések, melyek a kocsi utat szegélyezik, fenyőfák. A major egy kis dombon terül el, és gyönyörű kilátás nyílik a sok mérföldnyi zöld mezőségre, és azon túl a dombokra. Ilyen hullámvonalban vezet az út Kanektikat felé, és Lokvilló major éppen egy hullámhegyen fekszik. Úgy hallom, hogy az istálló épületek egykor a ház előtt voltak, és elvették a szép kilátást. De egy jóságos villám lecsapott a mennyből, és felgyújtotta rozog a rozogavikyilót. Azóta szabad a kilátás, és az új istálló szép téglából épült a ház mögött majoros Mr. Sample feleségével, Mrs. szemről, két béressel és egy szolgálóval lakik a házban. A béresek meg a szolgáló künnesznek a konyhában, szemplék és Judy pedig az ebédlőben. Az estebéd sonkából, tojásból, mézből, vajból, sajtból és kétszer sültből állt és egy jó koraladag tereferéből. Még soha életemben nem szórakoztattam úgy az embereket, mint ezen az estén. Annyi, annyi nevetnivalót találtak abban, amit mondok. Ez biztosan azért volt, mert soha életemben nem voltam még falun, és kérdéseim rettenetes tudatlanságról tettek tanulságot. A kereszt a ház ablakán nem azt jelenti, hogy egy gyilkosságot követtek el, hanem azt, hogy itt lakom én. Tágos, nagy, négyszögletes szoba, imádnivaló régi bútorokkal és látnád csak az ablakokat, amelyeket botokkal kell kitámasztani, és az aranyszélű zöld rollókat, amelyek azonnal leszakadnak, mihelyt hozzájuk ér az ember. Egy nagy, négyszögletes mahagóni asztal áll a szoba közepén, amely mellett majd szétterpesztett könyök kerülök ezen a nyáron, és írom világra szóló regényemet. Ó, apókám, ha tudnád, milyen izgatott vagyok! Alig várom már, hogy holnap legyen, és megkezdhessem új életemet. Most 8 óra harminc perc van, és én egy-kettő fogom fújni a gyertyát, és megpróbálok elaludni. Reggel pedig 5 órakor akkor fogok felkelni. Hallottál már valaha ilyen mulatságosat? El sem tudom hinni, hogy ez az igazi, Judy. Te és a jó sos több jóban részesítettetek engem, mint amennyit megérdemlek. Nagyon! Nagyon, nagyon jónak kell lennem, hogy mindezt meghálálhassam. És leszek is, majd meglátod. Jó éjszakát, Judy! Ú-i. kellene, hogyan kuruttyolnak a békák, és hogyan visítanak a kismalacok. És ha az új holdat látnád. Gyönyörű. Lokviló, július 12-én Édes nyakig lábapó, hogyan fedezze fel titkárod, a lókvilói majort? Ez nem szónoki kérdés. Borzasztóan szeretném tudni. Valósággal fúrja az oldalamat a kíváncsiság, mert ide hallgas. Tud meg, hogy ez a major Mr. Cservis Pendleton tulajdona volt, de oda ajándékozta Mrs. Szentnek, aki az ő gyerekkori dajkája. Hát hallottál már valaha a véletlenek ilyen furcsa összejátszásáról? Mrs. Sam még mindig Gervy úrfinak szólítja, és az ő szemében még mindig az az édes kicsi fiúcska, aki hajdanában volt. Egy medáljomban, egy kis hajfürtöt is őrizt tőle abból az időből, mikor még Mr. Pendleton még kicsi baba volt. És ez a hajfürt, vörös, vagy legalábbis vöröses. Amióta megtudta hogy ismerem Mr. Penulton? Hát nagyot nőttem a szemében. Az ember semmivel sem tudja szempléket jobban meghódítani, mintha a Penulton család bármelyik tagjával való ismerettségére hivatkozik, de leginkább Zservi úrfira, aki úgy látszik a család dísze. Itt kénytelen vagyok hozzáfűzni, hogy Julia éppen az ellenkezője. A major napról napra több érdekességet nyújt. Tegnap egy szénászekért tetején kocsikáztam. Három nagy disznónk van, és kilenc kismalaszunk. Látnod kellene, hogy azok hogy habzsolják a moslékot? Ezek aztán a malacok? Tengennyi sok a kis csibénk, kacsánk, pulykánk, meg gyöntjúkunk. Bolond az, aki városban él, mikor falon lakhatna. Mindennapi teendőm, hogy tojásokra vadásszak. Ennél a műveletnél történt velem tegnap, hogy a pajtában elvágottam egy gerendán, mikor a fekete tyúk elrejtett tojását akartam felkutatni. Mikor felhorzsolt térdemmel, Mrs. Sample-hez siettem, ő kimosta, és bekötözte a sebet, és közben a legnagyobb részét hangján mondogatta. Ó, szegény drágám! Mintha csak tegnap lett volna, mikor dzservű úrfi botlott meg ugyanabban a pajtában, ugyanazon a gerendán, és ütötte meg ugyanúgy, ugyanezt a térdét. A vidék itt körülöttünk, csodálatosan szép. Van itt völgy, folyó, erdős hegyoldal és a messzeségben egy magas, kék hegy, amely egyenesen ennivaló. Hetenként kétszer köpülünk. Egy kis kőházunk van erre a célra, amely alatt föld patak folyik. Sok majorosnak itt a környéken már szeparátora is van, de mind nem irigyeljük őket ezért az újításért. Lehet, hogy itt több dolgunk van a tejjel, de az előállítás mégis olcsóbb. Hat borjunk van, és mind a hatnak én adtam nevet. Így hívják őket. Szilvia, mert ő az erdőben született. Lesbia, Katullus leszbiája után. Szeli, Julia, ez egy foltos, leírhatatlanul csúfállat. Judy, őt magamról neveztem el. Nyaki lábapó. Ugye nem haragszol érte. Ha tudnád, milyen szeléd, és milyen tiszta fajta. Nézd, ide lerajzolom neked, hogy lásd, mennyire ráillik a neve. Még eddig nem volt időm, hogy belefogjak regényembe, amely megszerzi majd nekem a halhatatlanságot. Az élet itt a Majorban túlságosan sok tennivalót való rám. Mindig a tied, Csudi. u i egy. Megtanultam, hogyan kell a német fán sütni. 2 Ha talán a tyúktenyésztés gondolatával foglalkozol, nagyon ajánlom, hogy Orpington tyúkokkal próbálkozz, azok jó nagyok és pompás tojók. ué 3 Szeretném, ha küldhetnék neked egy kicsit abból a gyönyörű, friss vajból, amit tegnap köpültem. Pompás teljes asszony lenne belőlem. Ui négy. Ez itt Méz Cseruzé Ebotnak, a jövendő nagy írónőnek képe, amint hazahajtja a teheneket. Vasárnap. Dráganyakig, lábapó. Hát nem mulatságos. Tegnap este azon voltam, hogy írok neked egy hosszú levelet. De mikor leírtam a megszólítást, dráganyakig, lábapó, hirtelen eszembe jutott, hogy megígértem, hiszen én szedek vacsorához. Kifutottam hát, és az asztalon hattam a megkezdett levelet. Mikor ma visszatértem ebbe a szobába, hogy folytassam az írást, mit gondolsz? Mit találtam a papírom közepén? Egy igazi nyakig lábapót, ahogy itt a pókokat nevezik. Nagyon udvariasan megfogtam az egyik lábánál fogba, és kitettem az ablakon át a szabadba. A világ minden kincséért sem tudtam volna bántani, ezek a nyakig lábapók mindig rád emlékeztetnek. Ma reggel befogadtuk a humokfutót, és a falunát a templomba hajtattunk. Egy édes, kicsi, favázas, fehér templom ez, hegyes toronnyal és három dór oszloppal a bejáratnál. Lehet ugyanhogy jón, ezt a kettőt mindig összetéveztem. Kedves, álmosító prédikációt hallgattunk. A félig szonyolkáló hívek lustán legyezgették magukat a pálmaágakkal, és a pap hangján kívül csak a sáskák zizegése hallatszott a templom előtti fákon. Úgy látszik, elaludtam, mert egyszerre csak azon vettem észre magam, hogy állok, és a többiekkel együtt a himnusz énekelem. Utólag nagyon sajnáltam, hogy nem hallottam a szentbeszédből semmit. Igazán kíváncsi lennék annak az embernek a lelki beállítottságára, aki ezt a himnuszt kitalálta. Úgy láttam nem vezet semmi óra, ha szemplékkel a vallásról vitatkozom. Az ő Istenük, akit ebben a formában örököltek puritán őseiktől, igen szűklátó körül, valószerűtlen, igazságtalan, sőt, kécsényesen bosszúálló bigott személy. Hála az égnek, én senkitől sem örököltem Istent magamnak, így minden befolyástól függetlenül olyannak képzelem el, amilyennek óhajtom. Az én Istenem kedves, közvetlen, Gazdag fantáziájú, megbocsájtó, megértő, és nem utolsó-sorban, van humorérzéke. Ne így férre! Végtelenül szeretem szempléket. Gyakorlatban sokkal lemesebbek és magasabb rendűek, mint elméletük alapján hinnéd. Jobbak, mint saját Istenük. Ezt nekik is megmondtam, mire rettentően zavarba jöttek. Azt hiszik, hogy Isten káromló vagyok. Én meg azt hiszem, hogy ők azok. Így aztán a teológiát, mint témát egyszer minden mindenkorra száműztük társalgásunkból. Most vasárna délután van. Emesszi, az egyik béres, piros nyakkendővel, vakítóan sárga szarvasbőrkesztyűben, nagyon kipirultan és simára leborotváltan, éppen most itt te kocsikázni kerít. Az a szolgáló leány, akinek a fején ezúttal egy nagy szalmakalap ékeskedett, piros rózsákkal díszítve. A ruhája kék muszlimból készült, és a haja rettenetesen kivolt sütve. Emeszi egész dél előtt a kocsikat mosta, és Kerri sem jött el velünk a templomba azzal a kifogással, hogy ebéret főz. Valójában pedig muszlim ruháját vasalta ki Két perc múlva, ha befejeztem ezt a levelet, Lelők egy könyv mellé, melyet a régi fűjógos szekrényben találtam címe, Helyes úton, és az első oldalára fura gyerekkézírással ez van beleírva. Gervis Penölton tulajdona. Ha könyvem elcsavarugna, húzd meg fülét, s kergest vissza. Körülbelül tizenegy éves volt, mikor valamilyen súlyos betegség után a nyarat itt töltötte. Akkor hagyta itt ezt a könyvet. Sokat forgathatta, mert kicsi ujjainak nyoma élénke látszik a papiroson. A fiókos szekrényben még egy papírosból készült vízimalmot, szélmalmot, néhány éjat és nyilat is találtam. Missis Szent annyit és olyan élénken beszél Mr. Pendletonról, hogy az én szememben sem az a kemény kalapos, sétabotos úr többé, hanem az a kicsi, csinos, helyes, kócos, maszatos fiúcska, aki felrohan a lépcsőkön, Nyitva felejte az altaját, és aki mindig süteményt kér, és meg is kapja, hogy én biztos szemt ismerem. Úgy látszik, kalandos kis lélek lehetett, bátor és nyílt szívű. Csak az sajnálom, hogy Pendletonék nemzettségéhez tartozik. Igazán jobbra van hivatva. Holnap megkezdjük a cséplést. Gőzgépet béreltünk erre a célra, és három kisegítő munkást is alkalmaztunk. Azt sem titkolhatom el előtted, hogy micsoda szörnyű dolgot művelt maca, ez a foltos egyszarú tehén leszbia anyja. Pénteken este beszökött a gyümölcsöskertbe, és az almafalat almát evett, és evett, és evett, és evett, addig, míg az egész a fejébe szállt. Két teljes napig halálos részeg volt tőle, én mondom, hogy így volt elhiheted. Hallottál már valaha életedben ilyen potrányos históriát? Uram! Maradok az ön, arázatos és hálás árvája, Judy ebot. ú Az első fejezetben indiánokról van szó, a második fejezetben útonállókról. Mi lehet vajon a harmadikban? Még a lélegzetemet is visszafolytom a nagy izgalomban, mert ennek a fejezetnek alcíme Red Hawk muszlábnyi magasságba ugrik, és dühében a felhőket harabdálja." Hát nem nagyszerűen szórakozik Judy és Gervy? Szeptember 15-én Drága apókám! Tegnap megmérték a sólyomat a nagymérlegen, ahol a lisztes zsákokat mérik, és képzeld, majdnem négy kilót híztam! Ha netalántán hízókúrát akarnál tartani, melegen ajánlhatnám neked erre a célra Lokvilót. Örökké a tied, Csudi!